da bi bilo da se radnostavala na svojih raznih. drugi džus sura sebe pati, jedni djelik jansana. U šaj sutra ćemo joj svi povoditi da se uvijeti Ja vam, kako se ono kaže, se zbila po amatane, jer nemoju ni dovela moglije, da je kada balbara svogloga, A je puno da vam odahvijerat. Kad Allah i poslanik nešto naredi, nema pravno nabijednih i vijezmisa da radi po svom izboru. O je, ja sam stao šarijeta, propisao, a Allah i poslanik nešto Nema glasanja, nema onoga, ću ovako način. Eto, tu mi možda nekako izlaznosti i granica iz od toga To tu pravimo neke kompromisane, nekako kompromisa, kompromisa je u pitanju Hababu, zakonu, propis, neki. Kao ono što sva jedan mi rekao kad je išao Nahađ, pa vidim u Istanbulu, pustio bradu, rekao je otrosunet i pušio Nahađu, kaže, pa kada je da dođem u kući da pijelim sa ženom, ja vam kažem reku, da je sada ono sad, dobrije čekat kući. Što želi pita ko ćeš li pustiti bradu, nemoj pita žene šta će li pustiti u stanu. Ja mislim da sad zunite kakva to razlika. Nije problem, sa ženom se sve dogovali. Taš kupiš, taš prodak, puze i tak, dar. Ali mi još pitaš ženi ovo še manje, toši nađa, toši što je što Iako ti neko kaže, ako ti žena rekne da se okvarbaš, da je ljep življedaška morsi i okvarba. Problem, snak, bro. Pa ovdje riječate, isto kada je deri na jednom brannukam, pa kod on ponjel deri šependijaše, nakon je on njemu kaže da bo pusti pravak, A meni prvo što je nam hvala, šta će žena kati. To sa mnom došlo nismo. A on govori od ozga ostodnja i kaže, nemoj pitat ženi. Eko da je tamo što je tako hm. pisao. Jel' moj, se gledat, se sliđaš, sliđaš, da, ono, ipak se gleda kad sa žene sviđaš i ne sviđaš, da neko ima ružnu bravu, ono nepristaje Ja. Pisu, ne proti sebe pisu. Znati da je M. s. ova uzeo s Al-Sanjaka ibn Aris, koji boje Zejd ibn Aris? Ovo je, je jedino ime koje se u Hrana spomnije Zejd. Kadama kada Zejd i nahu kada. je jedino ime, a se Ava imeno se spomnije To je bio posinak, to je koji je Hatiđa dobro. I onda kod njih bio pražno. I su došli roditelji, leto, ali sam kao se uvodio i kao, leto, ako hoćeš sad, ide roditeljima. Pa je za ben. I on, iza ima da budi kropingahre, niti ocu mater. Volio i ljede da budi tu, jako to bio kao rob. Kako je to prije bilo, robom se mogu prodavati, povati, tako dalje. Volio poslanika i ostavio, niti ocućam smatijem. I na i ženica. Sad stvara pa mislili, da onoga koga učiniš posljednju, koga uslojiš, ali ovaj danas ima da nekog djevi uslojiš, da, da ga nasveđiva u mjetku, da ima pravu njegovog mjetku, da, da učestvuje. I onda Allah tiju tako da bude da on razvede taj posljednju u svoju zemlju ženu, pa da je onda posljednji Da vidi da mora sad posljednji hvala ženju, ženu svoga posljednja. Evo, bita da nije plan. I šta je skrebalo desiti da shvati Arabi da nije posinak nikakvom damoštu. Kaže, Allah sam svi biti kad Allah nešto kaže, kaže, Allah Muhammed nije je otac, nego on tečak svi biti gamira i posljednji Allahov poslanik. O vjevnici spominjte Allah'a puno. Nije rečeno koliko puno. Štad koliko kom je puno, Znači, uglavnom, Zekrula je kruba, po nekim bilo stanu. Neki ljudi smatruju da pogriješe kad prekinu misli da Allah, u stvari ne spomni Allah, kao što ima postača, ona treća kategorija najjača, kad je kad pomisli na grije, kažu ono si. Nek' kad uradi, nego kad pomisli. To su oni ekstra lije. Oni, znači, ni mi ne misli da a kamno da griješ. A i ovdje je Zekrula, znači, u svak sebi da beri to uko mora izrežiti. A poslanik je proslao kao on u Beširene šehida i Nezira i nezira neke šahida. Naš bringeber ima tri funkcije, tri uge. On je šahid, šta znači šahid? protiv nas. Na da sunnim dana svjedeći da ne vnostavim u Bešire, donosio sredosni vijesti do našega džene, da Nezir on je opominjanoč. Nezir je onaj koji go opominji. Naša bringeber Nezir. Evo imam Nezira našeg organiza. Nezir znači onaj Znate šta je na šta je svali svala. Dalje, jer ovdje isto bilo, Pinkambere bi dolazili, ulazili, pa bi se ovdje slušavali, po njegove žene, koju dalavljali, ali ne morate više ulaziti, Pinkambere žnatu. Sad ću kajte I nemojte li će puno zadržavati? Jer netko da reći Pinkambere, ti. I ovako da kad nekom dođiš. Dobro, ošteća, vidi, treba što tu živiti. Vidi na znan, Allah vidi, sad na načinu, jel ti trebaš s vidi, vidi, vidi, sa najmah kada nekako najmah žena nekako se sjeća. No vidi odmah, ono nije odmah nekako se sjeća. Znaš što nekako se ne, sjeća, malo spontanj, nemojte nas i u sredniji. Pa, pa čovjek bolesti, još bolesti. Pa i so, malo duže ostati ko sa njima, ali imaju pijenak svoji obor, svoji ima. I ovdje nego živi tražati srednje. Ipak ono lako oni tako, znači, tražite osnovi. U jednom su nime morali sadako davati oček engajerom ne rađu Pa im to bilo teško kao laftodokimu. Sadako, nešprljaju, prvo su očesti pa pričaju s poslanom uvijekom. Jer kaže, Allah A šta je salavat uvijek? Nije. Salavat je, salavat je, salavat je, salavat je, salavat, salavat, je salavat. Dekar je pruči, Drugo je Allah na salli, a salavat. Sal, i veselim utjecima. Maka je salur, donošte salavate da nije ga isčanje mu salame. Veselim, selim znači sallam. Ne sallam alaikum rasulam, neka je salam sallam. Da ga sala, sali sallate blagosu, da ga blagosivamo. Znaš da je nekoga blagosiva, pa ga Allah blagosiva. Pa u ovoj vijednici blagosivajte Kako ne zoveš to zvratno uzvrati poslanjiti, on njemu se prikazuju naša djela. Pa on moli za naša vaša djela, a moli za okroz, za pokaz djela, a da brini dobra djela. I te pokonac kada ne bude. Znači, se čak i naša djela prikazuju. I salami kad nam pošariš, ono kad dođeš, ne samo dole, koren meza, ljuda, ali kad nam salome završaju. Pa ga salamima, es salamu alejke, eju enebi. Jel ga, salamu te iato. A baš što Allah me sale alamu, to je salamu salamu, bl Eto, ovdje ima kojeg, Is-salavat Is-salam. Zato najbolje reče Mohamed Aley is Onda je obdje kojeg ima Mohamed Aley is svi drugi posljednici mogu se zbati Aley Is-salam. Ali teško. To je s to obdje kojeg ima. s ima Is-salam i s Dobro, to je bilo vjezno Emanet vjerije pomođa nebesima, brdima, zemljima, svi su odbili, a čovjek se privati, pa da tako trebalo bih moralo biti. Emanet, kar je inna radna Emanet, kaželali smo Emanet pomođa nebesima, zemljima, brdima, kar je odbili vladu. I kar je čovjek se privati, nini nisi nini svijesta čega se privati. Isto kad nekdo dođe na neku funkciju, nini zvijestamo kogodnosti te funkcije. Eto, kakav je za zaluman, džemuna on sam sebi nasilje činio. Šta je s ovog emana da nije privatio? A da je, je svjestan ko zna, ljudi se a tako, a ovak, i mi nismo ljudi dovoljni svjestni. Čak neko smat, da se grije, kurio je nevjeroćim svjestan. Jer kada je bio čovjek bio svjestan grije, a nije nije sve učinio. Recimo, nema namaznost, nema namaznost, nema namaznost, nema namaznost, nema namaznost, nema namaznost, šta što bi namazni? Ali ljudi nisi svjestni, pa tako to što trazi, U, ne, u nekoj. Beće, kao što je stinsan, imate ovo, ne manjete. Surat, vatir, iz njima mogu je ovo izvadit neko men tene ridilo, izvedete, ribla, izvedete, žemija. To traži svak pati časa. Ko traži izvedu. Znate šta je izgleda, jedno ime, izvede. To je čast, ugljiv, veličina časa. Pa ko hoće <gled> veličinu, ko hoće ugljiv, sada sva veličina je prodobat ali sve kod znači da do. Šta znače ako te ljudi viču svi svakakoj čast na tine baš. Ako kod da va a ne vjeraš, svi vikali da jesi neka prava čast. Ništa ti neće um, kako dođeš, ništa korisno. Kad umka kurdođeš, ništa munke, nekteru neće znači što su vikali bude svaka čast. Bio na prvoj na vlastoj strani nolina. Bio to glavna agora, a nisko da kao što je Vesel Karanije kada se pitao za njega nizam a Pingame rekao za njega za Vesel Karanije do njega Allah nikad neće dobi ovdje uvijek njega, toliko ga volio, on je poznat na nebesima nije ovdje dođen prizpup i na ovim momentima, znači Vesel Karanije je toliko poznat na nebesima pa je poslanik srčaca pričao za njegov mir i iz čakosti kada dolazio a, a morao se vratiti jer je rekao materi da se vratiti toliko materi je materi slušao, a nije Toliko ga je volio, a opet imate rane, opet je Pa je zato ko sam je rekao, on kad vam dođe, draštenik vam to učinio, njega vam A nije poznao su narod koga nekih deve, čuva deve. Nakon što mi kad miselimo nekoga, rekao, man, ne znam, nema neki takvih. ne mora znači koga mi držimo, mora biti ponovano je ženem, ne dok je pravo će da, jer Allah vidu dobra lijeva. Jer ako gledamo tajim, lijepe riječi, alađer, Pa kožda ti nešto Allah primi, prim, priča lijepe, lijepe, dobre riječi, tajim. I ana dosali, i dobra djela jerka, se Allah viši. Ovo što mi imate na to rijepe, alađer. Pa kožda gleda nešto primi, mora biti lijepe i dobro. Tako ovdje sve. Daniel, kaže, ovi ljudi, svi ste već siroti. Nenim tomu po karakteru, a svi ste vidim fukara, pa mi se na ima to nek' ima para, nije para, ali u suštini, svi smo mi uvisimo ovali. Meni je neka osoba poslala koruku, e, kako ja sam ništa za tebe, bivo javko poznalo. I ono sad, dite, znaš, ti kareš, joj, ja sam niko ništa, ti si kak, glavna kora, ti si neko ništa. Pa ja, ovako vratu koji sam malo banalno sam rekao, svi serimo i pišamo i spavimo i svi ćemo strom, ti je ovi poznat i neoznat i rekao, jedino ko se malo iznad ovog sranja koji se zove Dunjal Puzdigni, možda malo nešto više je slon tamo i šta sad, sad ti imaš osjećati niskim, kad je sve to, čita Dunjal, je to što sam rekao i sad ti misliš ti si nevažno, ko zna, ko je pravada, a svi smo kukarili i oni bogatih sranaških idu u istru, kako rekao, sve odigrane Šaha i kraljica Junid u istu putinu. Nevrednije više kad završi se partija, onda no je kralj više nije dobro redan i Junid je umezal. Pa šta Junid je u zavru, je kraljica i kraljica princeza i svi osnovni. Znači, Allah je Boga, kod njega se ovoga sve je sve njeno, kojima je naša, nije išta. A kola, on će druga stvorenska, A niko niči to vano, neće vas. Niku. da ne bi mi misleno, znaš kad ti gledaš to, tebi drago što je, već, ili hoća pogrešen. Pa kako je to vezima ako, ako sti bolestan, a čudneš još neko bolestane. Niješ ništa zdraviji biti, ide ni bolestan. Tebe su boli, kad sve nas boli bolili. Pa znači, gledaš te imaš u A Boga se boje učeni ljudi. Je u jednog anja, roze se koji nam daje nade da ste mi umet Mohamedov. Allah je zapisao da će zemlju naslijediti odabrani rogovi koji oni zavljaju. Knjigu će naslijediti Kur'an, kaže rogovi koji oni zavljaju, koji on od to To je umet Mohamedov koji svijedi Kur'an, Allah je nas odabrani. Ali nade kakvi nas ima, da na neko sad reknemo smo sa svijetci. Omen Mohamedov je kakav, koji su srednji. Ima oni koji su baši koji na sebi namo čini. Puši, piju, drugiraju se, opijeni se. Znači čine zolom se. Mi bi rekli, nemađemo. Pa je minohom tes, ima oni koji su srednji. I te mi vam, u nas to kažu uvasti kako? Šaranje. Koji moraju komitratiško na drugodiju uzinao, koji dođe na džonku. To su šaranje koji mogu i tam i ovdje. svakako kola. A ima i oni, ima vrinom Havikom, jer hajad bih milah, koji su pretekli sa dobrim djelima, ali su svi umetni. Svi će joj dženiti. Vidite, je nekote. Dalke, haklukke mih, to je velika, blagodatavlava. Dženatu, adni. Dženete, adni, dženske puće. Vidite, ima i nas, svi umetni, ali ima i su, ali umetno. To je ta nekota smo mi umetni, mi im svi sredimo u ovom knjigu Kulha, djelimo sve priješnje knjige, priješnje knjigambere, sve vjerimo što je Boga objavio. Znači, ništa ne nadbacimo, to je ljekota. Umetamo Kulha, mi ne nadbacimo, no i Isa ni Musa, ni Isusa i Moj silni. I sve priješnje knjige vjerimo, mi smo umetno Kulha. I slijedimo u posljednju knjigu, pećat svih knjiga. Najveće čudo svih vremena, to je najvećo Međezu Kulha. I evo za kraj. E Tražit će i ljudi kad uđu u dženevnih darabnih, vrati nas, rabna ahrižna, vrati nas nazad, na mersalima, da radimo domno. Ali kaže, Allah, nisam dao aralanu amirkuma je da lakar bih? Zar mi niste imali dovoljno da skontali? Pa što niste skontali? Šta sad hoćete? Pa kažu, konfeseri, šta znači dugog život? Kog on je, kog je, kog on je, da je dugog života da bi neko skontali, to je kaž 60 godina. Znači, ako čovjek prijede šele zbarna, a nije skonu to. Šta što sam prišao, nisam ovdje pravda, trecu, etak li sam. Nekom ava hladne, ako života se ne mogo pravda, da rekli, evo, ja evo imao si kada. Donatko s kojim tamo evo, čuvao si istinu, što si bježo istinu. Eto, to je to, taj nuk života na kraju, taj Kada ljudi ava kažnjavo od čih Bog ništa, živo na zemlji prostor, ali ima svak svoj rok. Znači, mi smo kao u filmu, kao režiser koji je svakom dao svakom dao u gulom, omlaveni. Lomču, kao, Ima omlaveni koji treba da odradi. I koliko je dušina u to, tog te gove ili šte Evo, mi smo u tom filmu koji se zove Dunaan i Jala je dao rok, pa tog roka ne minija svoj zakon. I nemoći se sud, kaže, toga Allah nekazne, pa ima rok svoj. Svaki ima svoj rok. Kad taj rok istekne, pa nema te, te medicine koja će ga spasti. Znači, svaka duča ima svoj krok i preko nje se to dešavamo što treba se sadesiti. Pa da nas vama pomogne da budemo u ulozi u komisimišnjavati nam zato.